Revenka. Det var en gang en rev og en revefrue som bodde langt inne i skogen i revehuset. De var venner og velforlikt, og levde godt hop som parfolk kan gjøre. Men så var det en dag reven hadde vært i hønsehuset til bonden, og der åt han rubb og stubb, og det var for mye for ham. Så ble han syk og døde, og allt det revemor sørget og gråt, så hjalp det ikke. Han var død, og han ble død. Men da han var kommet godt i jorden, og gravøllet vel var over, så tok det på och komme friere til enka. Om lørdagskvelden banket det tre slag i døren til Revehuset. «Og gå ut, du, korse og se hva det er», sa Reveenka. Hun hadde en kjette til tjenestejente, og hun hette korse Da jenta kom ut, så sto en bjørn på tråkka. «God kveld», hilste bjørnen. «God kveld igjen», sa korse «Er revenka hjemme i kveld?» spurte han. «Hun sitter inne», svarte jenta. «Hva tar hun seg till i kveld? Låter hun ille eller vel?» spurte bjørnen. «Hun sørger over husbomstød og gråter nesa sår og rød, for hun vet ikke sin arme rå, hun», sa Kjetta. «Be henne ut og gå, så skal hun få et godt rå», sa bjørnen. Da Kjetta kom in, spurte matmoren. «Hvem er det som tasser og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» «Det er friene dine», svarte Kjetta. «Jeg skulle be dig ut og gå. Skulle du få et godt rå?» «Var lett ha du kufta», spurte revefruen. «Ven, vakker, brun», sa jenta. «Svær, kar og kvast», syns han. «La gå, la han gå, jeg trenger ikke hans rå.» Korsi gikk bort og gløttet på døren og sa «Hun ber deg hjemme at gå, hun vil ikke ha noe rå.» Ja, så var det ikke for. Bamsen måtte snu og fare sin vei dit han kom fra. Neste lørdagskveld banket det på igjen. Den gangen sto en ulv utenfor. God kveld, sa ulven. Er jeg venka hjemme? Ja, hun var da det. Hva gjør hun i kveld? Låter hun ille eller vel? spurte han. Og hun vet ikke sin arme rå, så var det jenta hun gråter nesa sår og rød. Hun sørger over husbonds død. «Be henne ut og gå, så skal hun få et godt rå», sa Gråbein. «Hvem er det som flyr og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?», spurte Revenka. «Å, det er frire, vet jeg», sa Kjetta. «Jeg skulle be deg ut og gå, skulle få et godt rå», sa hun. Nei, først ville Revefruen vite hva slags lett kufta hadde. «Ven, vakker, grå, lang kropp og lite på», svarte Korset. «Land gå, lang gå, jeg trenger ikke hans rå», sa Enka. Og da Gråtassen fikk det budet, måtte han gjøre vennreis han «Han med». Tredje lørdagskvelden gikk til like ens, det banke tre slag på døren, og Kjetta reiste ut og skulle se etter. Så var det en hare. «God kveld», sa han. «God kveld igjen», svarte hun. «Er det fremmed folk ute og fare så sent på kvelden?», sa hun. Ja, det var det, og så spurte han også om Revenka var hjemme og var hun tok seg til. Hun gråter nesa, sår og rød. Hun sørger over husbånds død, svarte jenta. «Bene ut och gå, skal hun få et godt rå», sa haren. «Hvem det som tripper og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?», sa matmoren til korset. «Det er nok frire det, mor», svarte jenta. «Ja», så ville hun vite hva slags lett gufta hadde denne gangen. «Ved en vakker vit tett vannmell og uten slitt», sa kjetta. «Men det ble ikke bedre det. La han gå, la han gå, jeg trenger ikke hans rå», svarte Revenka. Så var det den fjerde lørdagskvelden. «Beste var, kom du tre slag i døren til Revehus igjen». «Gå ut og se hva som er på fære du», sa enka til tjenestejenta. Da kjetta kom ut, sto det en rev på dørhjela. «God kväll og takk for sist», sa reven. «Sjølv takk for sist», svarte jenta. «Er det revefrua hjemme?», spurte han. «Ja, hun sørger over husbondstød og gråter nesa sår og røst», sa jenta. «Hun vet ikke sin armer også, hun, stakker.» «Be en ut å gå. Skal hun få noen gode rå», sa reven. Så gikk hoskene inn. «Hvem er det som svinser og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» spurte matmoren. «Å, du vet det, sa Kjetta, det er friene dine, det. Jeg skulle be dig ut og gå, skulle få gode råd.» «Var lett har kufta», spurte Revenka. en vakker, rød, just som hans er død», svarte heta. «Kjære, be ham inn og så, han har gode råd», sa Enka. «Send mig hit, mine sokker små «Jeg vil gjerne med ham gå. Send mig hit mine sko og knappe. Jeg vil gjerne med ham lakke.» «Han vil hun ha.» Og så ble det bedt lag og bryllup hos Revenka med det samme. Og dersom han ikke har vært i hønsegården han også, så lever de i Revehuset den dag i dag.